Розділ 13. 24 липня. Цей ранок ми зустріли навдивовижу бадьорами. Незважаючи на небезпечне становище, в якому ми досі перебуваємо, не знаючи, правда, де ми дрейфуємо, але знаючи, що до суходолу дуже далеко, незважаючи на те, що їжі в нас тижнів на два, не більше, і то за умов якнайсуворішої економії, а питної води майже не залишилося, і нас жене за вітром невідомо куди на жалюгідній, розбитій штормом посудині, незважаючи на все це, ми схильні сприймати нинішні знегоди лише як дрібні неприємності, порівняно до куди жахливіших нещасть та небезпек, яких ми завдяки проведінню зовсім недавно уникнули. Настільки відносні поняття добра і поняття зла. Коли розвиднілося, ми хотіли були знову спробувати щастя в коморі. Але почалася гроза з блискавками, полив дощ, і ми вирішили набрати води за допомогою того самого простирадла, яке вже використовували для тієї мети. Ми не додумалися ні до чого ліпшого, як, поклавши на середину простирадла юферс, розтягти його на руках. Вода збиралася на простирадлі, збігала до середини і просочувалася в підставлений знизу глек. У такий спосіб ми майже наповнили нашу посудину. Але тут із півночі налетів лютий шквал, і корпус колишнього дельфіна почало так гойдати, що ми не могли встояти на ногах і мусили облишити це діло. Ми пробралися на бак і, міцно прив'язавшися до уламків брашпиля, як робили й раніше, стали чекати, коли вщухне погода, з набагато більшим спокоєм, ніж можна було сподіватися від нас за подібних обставин. Над полудень вітер ще посилився а надвечір налетів справжній ураган, піднявши на морі височенну хвилю. Проте досвід уже навчив нас прив'язуватися вельми надійно, і ми перебули цю виснажливу ніч у відносній безпеці, хоча щохвилини через нас перекочувалися хвилі, що загрожували змити нас за борт. На щастя, погода була тепла, і вода навіть приємно освіжала. 25 липня на ранок буря втихла до бризу швидкістю миль десять на годину. Хвиля помітно зменшилася, і вода до нас уже не діставала. На превелике наше горе виявилося, що хвилі змили в море дві банки з оливками та окіст, хоча вони й були прив'язані дуже ретельно. Черепаху ми вирішили поки що не забивати і задовольнилися сніданком з кількох оливок, запивши його міркою води, яку наполовину змішали з вином. Такий напій не викликав важкого сп'яніння, як то було після портвейну, а навпаки збадьорив нас і підкріпив. Море залишалося ще бурхливим, і ми не могли поновити пошуки провідії в коморі. Протягом дня крізь отвір у палубі спливали всілякі непотрібні нам речі і умить зникали за бортом. Ми також помітили, що корпус колишнього дельфіна чомусь нахилився дужче, аніж раніше і ми не могли стояти на палубі, не прив'язуючись до чого-небудь. Ось так минав цей похмурий і невдалий день. О полудні сонце виглянуло з-за хмар майже в заніті, і ми зрозуміли, що північні та північно-західні вітри, які віяли майже безперервно, винесли нас до екватора. Надвечір з'явилося кілька акул, і ми неабо як стривожилися, коли одна величезна хижачка нахабно підпливла зовсім близько до нас. Був момент, коли судно сильно нахилилося, палуба занурилася під воду, і страховище опинилося під люком до кают-компанії майже в притул до нас і сильно вдарило Петерса хвостом. 26 липня Вранці вітер майже вщух, хвиля на морі була невисока, і ми вирішили знову взятися за пошуки харчів у коморі. Протягом дня пірнали туди кілька разів, аж поки переконалися, що більше тут не знайдемо нічого, бо вночі хвилі проламали перегородку, і все, що було в коморі, змило в трюм. Можна собі уявити, який нас опанував розпач, коли ми зробили це відкриття. 27 липня. Море майже заспокоїлося. Віє легкий вітерець з півночі й заходу. У полудні сильно пряжило сонце, і ми сушили одяг. Потім купалися. Це тамувало спрагу і взагалі давало полегкість. Мусили проте стерегтися. Цілий день навколо брига шастали акули. 28 липня. Ясна, безвітряна погода. Бриг нахилився так, що ми боїмося, аби він не перекинувся до гори дном. Наскільки змогли, Приготувалися до такої біди, прив'язавши нашу черепаху, глек з водою та дві останні банки оливок із навітряного боку, винісши їх за корпус, нижче ванпутинців. Море спокійне протягом цілого дня. Вітру майже немає. 29 липня. Погода не змінюється. На пораненій руці Огастеса з'явилися ознаки гангрени. Він нарікає на сонливість і сильну спрагу, але болю майже не відчуває. Ми нічого не могли вдіяти і лише змастили рану рештками осту з-під оливок, але, здається, це не допомогло. Намагалися якось його втішити і потроїли його пайку води. 30 липня. Сонце пряжить немилосерно, ні найменшого вітерцю. Весь ранок поруч із судном пливла величезна акула. Кілька разів ми пробували накинути на неї зашморг, але у нас нічого не вийшло. Огастесові стає дедалі гірше. Він швидко слабне, мабуть, як від нестачі харчів, так і від рани. Весь час благає звільнити його від страждань, запевняючи, що хоче вмерти. Сьогодні ввечері з'їли останні оливки, а вода в глеку так засмерділася, що ми змогли зробити кілька ковтків, лише доливши в неї вина. Вирішили вранці забити черепаху. 31 липня Ніч була стомлива й тривожна, бо судно вже майже лежить боком. Вранці забили черепаху і заходилися її розтинати. Вона виявилася набагато менше, ніж нам спочатку здалося, хоча й в доброму стані. Всього м'яса набралося фунтів десять, не більше. Щоб зберегти частину м'яса якомога довше, ми нарізали його тонкими скибочками і наповнили ними три банки з-під оливок і пляшку з-під вина. Ми їх не викидали а потім залили рештками оцту. У такий спосіб ми заготовили собі три фунти черепашатини, вирішивши не чіпати цього припасу, поки не з'їмо решту. Погодилися обмежити себе чотирма унціями м'яса на день. У такий спосіб ми розтягли б його на тринадцять днів. На смерканні зненацька полив дощ з громом і блискавкою, але закінчився так само раптово, як і почався, і ми встигли зібрати лише з півпінти пінти води. Всю її з обопільної згоди віддали Огастесові, який майже при смерті. Він пив воду з простирала, ми тримали його над ним, і цівка стікала йому в рот, бо ніякого посуду на похваті в нас не було. Якби злива тривала довше, то ми, звичайно, вилили б із бутля вино або спорожнили глек із рештками засмерділої води. Проте й вода мало допомогла бідоласі. Його рука від пальців до плеча почорніла, а ноги стали як лід. Кожної миті ми чекаємо, що він ось ось випустить дух. Схуд огасте страшенно. Якщо при відплетті із Нантакета він важив 127 фунтів, то зараз потягне не більше як 40, або у кращому випадку 50. Перше серпня. І далі стоїть ясна погода, сонце пряжить немилосердно. Вода в глеку геть протухла і кишить червою. Ми знемагаємо від спраги. Довелося нам зробити по ковточку гнилої води, змішавши її з вином. Але по легкості це не принесло. Більшу полегкість дає купання в морі, але купаємося зрідка. Навколо постійно шастають акули. Тепер уже очевидно, що Огастеса врятувати не вдасться. Він помирає. Ми нічим не можемо полегшити його муки, а вони, мабуть, нестерпні. Близько полудня він сконав у страшних корчах, не зронивши ні звуку. Останні кілька годин він узагалі мовчав. Смерть Огастеса сповнила нас найпохмурішими передчуттями і так гнітюче вплинула на наш настрій, що ми нерухомо просиділи біля трупа цілий день, озиваючись один до одного тільки пошепки. Лише після того, як геть споночіло, ми набралися духу підвестись і викинути мерця за борт. На той час труп зробився невимовно бридкий і майже розклався. Коли Петерс спробував підняти його, нога відламалась і залишилась у нього в руках. А коли ця гнила маса ковзнула в воду, у фосфоричному світінні, яке вона випромінювала, ми побачили сім або вісім величезних акул, вони терзали жертву, і стукіт їхніх зубів було чутно, либонь, за милю. Ми похололи від жаху, коли почули це клацання. 2 серпня. Стоїть та сама погода, жарка і безвітряна. Світанок ми зустріли в пригніченому настрої і вкрай змучені. Вода в глеку стала цілком непридатною для пиття, перетворившись на густу, слизисту масу, в якій кишить бридка черва. Ми виплеснули її з глека, потім капнули туди трохи оцту з бутля в якому зберігалося законсервоване черепашече м'ясо, і добре промили морською водою. Спрага стала зовсім нестерпна, і ми спробували вгамувати її вином, але воно лише підлило пального у вогонь, і ми дуже сп'яніли. Згодом спробували полегшити муки, змішавши вино з морською водою, але від цього питва в нас почалася блювота, і від дальших спроб ми відмовилися. Протягом дня... Ми шукали можливості скупатися, але дарма. Судно з усі біч обложили акули. То були, безперечно, такі самі хижаки, які минулої ночі зжерли нашого нещасного товариша і які сподівалися незабаром учинити ще один бенкет. Ця обставина страшенно нас засмутила і навіяла гнітючі перечуття. Купання приносило нам невимовну полегкість, і ось тепер нас позбавлено такої можливості. Це було вже надміру. Крім того, нам щохвилини загрожувала смертельна небезпека. Досить було одному з нас послизнутися або зробити непевний рух, і він потрапив би в пащу до зажерливого хижака, бо акули, підпливаючи від затопленого борту, лізли просто на нас. Ні крики, ні інші спроби відігнати їх не давали наслідків. Навіть коли Петерс сокирою поранив одну з найбільших акул, вона й далі вперто насувалася на нас. На смерканні наповзла хмара, але на превелику прикрість нам пройшла, так і не пролившись дощем. 3 серпня. Ніякої надії на порятунок. Брих нахиляється все більше, і стояти на палубі зовсім неможливо. Зайнялися тим, що помістили наш запас черепашатини та вина в безпечне місце, аби не втратити його, навіть якщо брих перекинеться до гори дном. Витягли два костилі від ванпутинців і обухом сокири загнали їх в обшивку корпусу з навітряного боку, футів за два від води і зовсім близько від кіля, адже судно майже лежить на боку. До цих костелів ми і прив'язали свою провізію, Сподіваючись, що тут вона буде в більшій безпеці, аніж під ванпутенсами. Цілий день тяжко мучилися від спраги. Скупатися не було ніякої змоги, а кули не залишали нас ні на мить. Заснути не вдалося. 4 серпня. Незадовго до світанку ми відчули, що судно перекидається догори кілем, і підхопилися, щоб нас не скинуло у воду. Спочатку брих перекидався повільно та рівномірно, і ми встигли перелізти на навітряний борт, тримаючись за вірьовки, прив'язані до костилів, що їх ми загнали в корпус судна для зберігання провізії. Кінці вірьовок ми передбачливо залишили біля себе. Але ми не врахували, що при перекиданні відбувається прискорення, і зненацька судно стало перекидатися швидше, потім ще швидше, і ми уже не встигали дертися по корпусу з такою самою швидкістю і перше, ніж збагнули, що діється, нас пожбурило в море, і ми опинилися на глибині кількох сажнів, розпачливо борсаючись під величезним корпусом брига. Падаючи у воду, я мусив випустити з рук вірьовку, і зрозумівши, що опинився під судном, і сили мої вичерпуються, я, по суті, перестав боротися за життя і приготувався до близької смерті. Але тут я знову помилився в своїх розрахунках, бо не взяв до уваги, що перекинувшись, Корабель хитнеться потім у протилежний бік. Коли це сталося, завихрені потоки винесли мене нагору ще з більшою силою, ніж занурили в глиб. Випірнувши на поверхню, я побачив, що опинився ярдів за двадцять від брига, принаймні, наскільки я міг судити. Судно лежало кілем догори, порив часто розгойдуючись, а навкруги билися хвилі та шумували водоверті. Петерса ніде не було видно. За кілька футів від мене спливла порожня бочка з під китового жиру то там, то там гойдалися на хвилях і інші предмети збрига. Я згадав про акул, які я знав шастили зовсім поряд, і мене заполонив смертельний жах. Щоб відстрашити їх і не дати наблизитися до мене, я поплив до судна, з усіх сил б'ючи руками та ногами по воді, створюючи навколо себе оболонку з шумовиння. Я не сумнівався що саме завдяки цій простій витівці я залишився живий. Бо перед тим, як бриг перекинувся, море кишіло цими страховищами, і немає сумніву, що вони зачіпали мене тілами, поки я плив. Мені пощастило, і я дістався до судна цілий та неушкоджений, хоча так вибився із сил, поки розпачливо борсався у воді, що ніколи не зміг би видертися на нього, якби мені вчасно не допоміг Петерс, котрий, на мою щиру радість, з'явився з-за Не встигли ми уникнути цієї небезпеки, як наші думки звернулися до іншої. Нам загрожувала не менш страшна смерть від голоду. Наші припаси змило водою, попри всі застережні заходи, до яких ми вдалися. І не бачачи найменшої можливості роздобути щось із їжі чи питва, ми обидва піддалися розпачу. Ми плакали, як діти, і навіть не намагалися втішити один одного. Важко виправдати таку слабкість, і тим, хто ніколи не опинявся в подібних тарапатах, вона, безперечно, видасться неприродною. Але не слід забувати, що наші розумові здібності були настільки порушені внаслідок тривалих випробувань, які випали на нашу долю, та постійного страху, що в ті дні нас навряд чи можна було вважати людьми психічно нормальними. Згодом, опиняючись у не менш, а може й більш небезпечних обставинах, я мужньо терпів усі знегоди. А Петерс, як буде видно, виявляв філософську врівноваженість, майже настільки неймовірну, як і його нинішня байдужість та недоумкуватість. Ось що означає взяти себе в руки. Насправді ж наше становище не дуже погіршилося, коли Брих перекинувся і ми втратили вино і черепашече м'ясо. Найнепоправнішою втратою було те, що пропало простирадло, яке ми підставляли під дощову воду, і глек, у який ми її збирали. Бо ми зробили відкриття, що на відстані двох-трьох футів обабіч від кіля днище було обліплене грубим шаром великих молюсків, які виявилися смачною й поживною їжею. Таким чином, катастрофа, що її ми так боялися, принаймні хоч трохи все ж таки пішла нам на користь. По-перше, тепер ми маємо запас харчів, якого при помірному споживанні не використаємо і за місяць. А по-друге, розташувалися ми куди зручніше і безпечніше, ніж до того. Проте всі вигоди нашого нового становища затьмарює неможливість добути питну воду. Ми скинули сорочки, щоб на випадок дощу негайно скористатися ними, як раніше користалися простирадлом хоча й знали, що в такий спосіб, навіть за найсприятливіших обставин, не зберемо більше, аніж чверть кварти за один раз. І цілий день у небі не з'являлося жодної хмарки, і ми тяжко мучилися від спеки й спраги. Вночі Петерс на годину поринув у тривожний сон, але я так страждав, що не склепив очей і на мить. 5 серпня. Сьогодні легкий бриз пригнав до нас густу масу морських водоростей, у яких нам пощастило спіймати одинадцять маленьких крабів. Вони видалися нам навдивовижу смачними. Ми їли їх разом з ніжними шкаралупками, і виявили, що після них не так хочеться пити, як після молюсків. Не бачачи у водоростях жодної акули, ми ризикнули скупатися і пробули у воді чотири чи п'ять годин. Це освіжило нас, пити хотілося менше. І в цю ніч ми почували себе краще, ніж учорашньої ночі, і навіть трохи поспали обидва. Шосте серпня. У цей благословенний день пішов сильний дощ, що лив без перерви від полудня і аж до сутінок. Ось коли ми пошкодували, що не зберегли глек та бутель. Бо навіть із нашими примітивними засобами збирання води ми сьогодні могли б наповнити одну, а то й обидві посудини одначе мусили задовольнитися тим, що 7 серпня. Тільки-но почало розвиднятися, як ми обидва водночас побачили на сході вітрило, і воно вочевидь наближалося до нас. Ми вітали чудове видовище тривалими, хоч і слабкими криками захвату, і негайно стали подавати невідомому кораблю всілякі знаки. Розмахували сорочками, підстрибували, наскільки дозволяла нам наша кволість, і навіть кричали на всю силу легень, хоча корабель був ніяк не ближче, ніж за 15 миль. Одначе судно помалу наближалося, і ми бачили, що як воно не змінить курсу, то неминуче підійде на відстань, з якої нас помітять. Приблизно через годину після того, як ми вперше побачили невідоме судно, ми вже могли розпізнати людей на палубі. Це була довга, з низькою осадкою і, мабуть, швидкохідна топсельна шхуна з чорною кулою на фор брамселі, як нам здалося, з повною командою. Важко було припустити, що нас досі не помітили, і ми неабияк стривожилися, боячись, що шхуна збирається пройти мимо, покинувши нас на певну смерть. Хоч як важко в це повірити, але істоти, що вважають себе за людей, не раз удавалися на морі за схожих обставин до такої диявольської жорстокості. За для научного прикладу можна згадати випадок із бостонським бригом Поллі, чия доля настільки схожа на нашу, що я не можу не згадати тут про нього. 12 грудня 1811 року це судно тонажністю 130 тонн вийшло з Бостона під командою капітана Каспо з вантажем лісу та провізії, взявши курс на Санта-Круа. Крім капітана, на борту було восьмеро людей, його помічник, четверо матросів, кок, а також якийсь містер Хант із дівчиною-негритянкою, що йому належала. 15 грудня, щасливо проминувши мілину Джорджа, судно дало течу під час шторму, що налетів з південного сходу, і кінець кінцем перекинулося, та коли щоглу знесло за борт, корабель випрямився. У такому становищі, без вогню і з дуже малим запасом харчів, Люди провели на його борту 191 день – від 15 грудня до 20 червня, коли капітана Каспо та Семюеля Баджера, лише вони вижили, підібрала «Слава», яку капітан Фезер Стоун вів з Ріо-де-Жанейро додому в гуль. Їх підібрали на 28 градусі північної широти і на 13 градусі західної довготи. Отже, вони дрейфували понад дві тисячі миль. 9 липня Слава перестріла бриг Дромео, і капітан Перкіс забрав двох бідолах до себе, висадивши їх потім у Кенебеку. Оповідь, з якої ми запозичили ці подробиці, закінчується такими словами. «Природно запитати, як, пропливши таку величезну відстань у найбільш судноплавній частині Атлантичного океану, вони не були ніким помічені. Їх проминуло понад 10 кораблів, один з яких підійшов до них так близько, що вони виразно бачили людей, які дивилися на них із палуби та з такелажу, але на гіркий подив у бідолах, які вмирали з голоду й холоду, ті зневажили всі закони гуманності, підняли вітрила і покинули нещасних напризволяще. Але в даному разі ми, слава Богу, обманювалися у своїх побоюваннях. Незабаром ми помітили метушню на борту незнайомця, який негайно по тому підняв британський прапор і, розвернувшись, пішов прямо до нас. Через півгодини ми вже були в каюті шхуни Джейнгай,